Feliz com a contratação do Albina? Estou, é o pedido do, do, do, do treinador, nós conseguimos viabilizar de uma forma que o Atlético não gaste nada e estou muito contente.